Ей Бредбері. Удар грому. Здавалося, напис на стіні дрижжить, наче під плівкою теплої води, що стікає по ньому. Екель свідчу, як його повіки блимають, закриваються очі, а напис продовжує горіти в цій митєвій темряві. Часове Сафарі Інкорпорейтед. Сафарі будь-якого року в минулому. Оберіть тварину. Ми допрамо вас до неї. І ви натиснете на гачок. Тепла мокрота скупчилась в екельсовій горлянці. Він ковтнув, проштовхуючи її донизу. Лицеві м'язи навколо рота розсунулись в посмішці. І він повільно змахнув у повітрі рукою, простягаючи чек на 10 тисяч доларів чоловікові за столом. «Гарантуєте, що я повернусь з того сафарі живим?» «Нічого не гарантуємо», – відповів службовець, «окрім динозаврів». Він обернувся. «Це...» пан Трейвіс, ваш інструктор, з часового сапарі. Він вам розповість, у що стріляти і куди цілити. Якщо скаже не стріляти, не стріляйте. І якщо не виконуватимете його наказів, вас оштрафують ще на 10 тисяч. А потім, напевне, позиватимуться до вас у суді після повернення. Еккельс звернув через увесь цей просторий офіс на переплетенні. Зміїсті, жищущі дроти і сталеві шухляди на сяйво. Що мерехтіло спочатку помаранчевим, потім сріблястим, врешті синім. Воно тріскотіло, наче велетенське кострище, в якому горів увесь час. Усі роки, усі пергаментні календарі, усі години, навалені докупи, охоплені полум'ям. Варто доторкнутися рукою цього багаття, і воно почне дивовижно розплутуватись зворотному напрямку. Екель згадав, як про це було написано у рекламній брошурі «З вугілля й попелу, з пилу, Ізоли вистрибнуть, наче золоті саламандри старі епохи, юні епохи. Троянди підсолодять повітря, севе волостя перетвориться на чорне, зникнуть з моршки. Усе буквально, все, повернеться до джерел. Відступиться смерть. Прямуючи до початку, сонце сходитиме в західних і сідатиме в розкішних східних хмарах. Місяць їстиме сам себе всупереч заведеному чину. Усе, буквально все, складатиметься одне вінше. Наче китайські шухлядки або ж кролики в капелюхах. Усе, буквально все повернеться до свіжої смерті, першоджерельної смерті, юної смерті, до того, що було до початку часів. Варто торкнутися рукою, достатньо лиш одного дотику. Чорти забирай, видихнув Екельс, відчувши, як вогні машини лоскочуть його худорляве обличчя. Справжня машина часу. Він похитав головою. До речі, якби на вчорашніх виборах все пішло не так, як треба, може, тепер я прохав би вас допомогти мені втекти куди подалі. Хвалити Бога, Кейт переміг. Він буде чудовим президентом Сполучених Штатів. Так, відповів чоловік за столом. Це нам просто пощастило. Якби виграв Дойчер, ми мали б пекельну диктатуру. Він же ворог всьому, мілітарист, антихрист, ворог людяності, ворог інтелігенції. Знаєте, люди телефонували нам. Чи то жартома, чи то серйозно, біс його розбере. Казали, що якщо президентом стане дочер, вони воліють жити в 1492 році. Звісно, це не наша справа допомагати втікачам, наша справа робити сафарі. Так чи сяк, тепер президент Кейт. І все, про що вам варто турбуватися, це... Поцілити в динозавра, підхопив Екельс. В тиранозавра, Рекса. В царя Ящірів. Найнемовірніше, страховисько в історії. Підпишіть отут, будь ласка. За все, що з вами трапиться, ми не відповідаємо. Ці динозаври, вони просто не нажерні. Лякаєте? Спалахнув Екельс. Щиро кажучи так. Ми не воліли пускати будь-кого, хто панікуватиме після першого ж пострілу. Шість ватажків сафарі загинуло останніми роками. Та ще з десяток мисливців. Ми даруємо вам таку дивовижну пригоду, який позазить будь-який справжній мисливець. Ви опинитесь у минулому за 60 мільйонів років від сьогодні і візьмете участь у найвеличнішій грі всіх часів. Ось ваш чек. Можете розірвати, якщо хочете. Екельс подивився на чек. Його пальці сіпнулися. Щасти вам! сказав чоловік за столом. Пане Тревісе, він ваш. Взявши рушниці. Вони мовчки пройшли через кімнату до машини, що складалася із стріблястого металу, світла і гудіння. Спочатку день, потім ніч, і знову день, і знову ніч, врешті день, ніч, день, ніч, тиждень, місяць, рік, десятиріччя, рік, 2005, рік, 2019, 1999, 1957, позаду, машина гула. Вони вдягли свої кисневі шоломи та перевірили внутрішній зв'язок. Еккель сколихався, на обитому сидінні зі сполотнілим обличчям та стиснутими щелепами. Він відчув тримтіння в руках, подивився вниз і побачив, що його руки вчепилися в рушницю. Окрім нього, в машині було чотири чоловіки. Тревіс, ватажок сафарі, його помічник Лесперенс, і ще двоє мисливців Білінгс і Креймер. Вони сиділи, споглядаючи одне на одного, а навколо них шаленіли руки. «Чи справді можна з такої рушниці завалити динозавра?» Еккельс відчув, як рот розтуляється, наче сам по собі. «Якщо влучити, куди треба», – відповів Тревіс через радіо в шоломі. «У деяких динозаврів є два мізки. Один у голові, другий аж у хребті. Але нам вони ні до чого, бо це рулетка. Насамперед цільте двома пострілами у вічі, щоб засліпити його, а потім вже в мозок». «Машина ревла. Час, наче кінострічку, розмотувало назад. Бігли сонця, і десятки мільйонів місяців квапились за ними. «Тільки не уявіть», – сказав Екельс. «Будь-який мисливець, який жив коли-небудь, помер би від задрошів, дивлячись на нас. У порівнянні з цим Африка – той Машина стала сповільнювати ходу. Виття спадало до воркотіння, нарешті вона зупинилася. І сонце зупинилося в небі. Туман, що огортав машину, розвіявся, і тепер вони знаходились в давніх, бо навіть у прадавніх часах. Три мисливці і два ватажки сафарі з синіми металевими рушницями на колінах. «Христос іще не народився», – сказав Тревіс. «Моїсей ще не зійшов на гору Синай, щоб побалакати з Богом. Піраміди ще лежать в землі і чекають, поки їх витишуть і здіймуть». Пам'ятайте про це. Олександр, Цезар, Наполеон, Гітлер – жодно з них ще не існує. Він кивнув. Оце, показав Тревіс рукою, джунглі, вже 60 мільйонів, 200 тисяч, 50 років до президента Кейта. Він вказав на металеву стежину, прокреслену крізь зелені хащі, що струменіли по натягучою трасовиною серед велетенської й пальм. А це стежина, показав він. Зумисне, покладена для нас, часовим сафарі. Її підвішено на висоті 6 дюймів над землею. Вона не торкається ані травинки, ані квітки, ані деревця. Зроблено її з антигравітаційного металу. Її мета – не дати вам за жодних обставин дотикнутися до цього минулого світу. Залишайтесь на стежині, не сходьте з нею. Повторюю, не сходьте з неї, щоб не трапилось. Якщо зійдете зі стежини, вас оштрафують. І не стріляйте в жодну тварину, поки ми не скажемо. «Чому?» – спитав Екельс. «Вони сиділи в доісторичних хащах. Здалеко вітер приносив пташині зойки, запах смоли, старого солоного моря, вологої трави, квітів кольору крові. Ми боїмося змінити майбутнє. Ми не належимо до цього минулого. Уряд не в захоті від того, що ми тут робимо. Ми маємо платити великий хабарі за цей привілей. Машина часу – це вимогливий бізнес». Випадково вбивши якусь важливу тварину, пташиня, таргана, навіть квітку, можна зруйнувати важливий ланцюг у розвитку видів. Незрозуміло, сказав Екельс. Гаразд. Вів своє тревіс. Скажімо, випадково ви вбиваєте одну мишу. Це означає, що ви також вбиваєте всіх нащадків цієї окремої миші, так? А вже ж? І всіх нащадків-нащадків-нащадків цієї миші. Однією ступою ноги... «Ви знищуєте спочатку одну мишу, потім десяток, потім тисячу, мільйон, врешті мільярд можливих мишей». «Ну то знищую», – сказав Екельс. «Той що?» «Той що?» Стиха форкнув Тревіс. «Гаразд. А що скажете про лисицю? Яка повинна їсти цих мишей, щоб вижити? Якщо вона не з'їсть десяток мишей, вона здохне. Якщо лев не з'їсть десяток лисиць, він помре від голоду». «Різні комахи». Стерв'ятники загинуть, якщо не з'їдять лева. Незлічимі мільярди форм життя будуть кинуті у хаос і розпад. Цілком можливо, все це призведе ось до чого. 59 мільйонів років потому печерна людина, одна з десятків у всьому світі, піде полювати на кабана чи шаблизобого тигра, щоб прогодувати себе. Але ж ви, друже, розтоптали усіх тигрів у цій місцевості. Наступивши на одну єдину мишу, і печерна людина загине. А печерна людина, прошу пана зважити, то не якась там пересічна тварина, то ціла майбутня нація. З її їм мало б вийти 10 синів, з її чересел – сотня синів. І так мала утворитися ціла цивілізація. Знищивши одну людину, ви знищуєте расу, нарід, всю історію життя – це все одно, що вразити одного з онуків Адамових. Одним відбитком вашого червика, одна миша, може розпочати землетрус, наслідки якого струснуть нашу землю і наші долі крізь час до самих основ. Зі смертю печерної людини, мільярди інших, ненароджених, буде вбито в черві. Можливо, Рим ніколи не здійметься над цими пагорбами. Можливо, Європа назавжди залишиться темними нетращими, і лише Азія буде здоровою та плодючою. Наступіть на Мишу, і ви зруйнуйте піраміди. Розчавіть Мишу, і ви залишите в вічності відбиток, схожий на Великий каньйон. Королева Єлизавета може не народитися, Вашингтон може не прийти Делавер, і, ймовірно, що взагалі не буде ніяких Сполучених Штатів. Тому будьте обережні, залишайтесь на стежині, ніколи не сходьте з неї. Згода погодився Еккельс. Це означає, що не варто навіть торкатися трави? А вже ж! Знищення окремих рослин може спричинити лавиноподібне накопичення наслідків. Маленька похибка тут може багатократно непропорційно зрости протягом 60 мільйонів років. Звісно, наша теорія може бути помилковою. Можливо, ми взагалі не можемо змінювати час. Або ж можемо міняти лише дуже слабо. Тотешня мертва миша Викличе дисбаланс у царстві комах у майбутньому. Пізніше – диспропорцію популяцій, далі – погані врожаї, депресії, голодомор. Врешті може змінити суспільний характер у деяких країнах. Або щось дрібніше за це. Можливо, тихе дихання, шепотіння, волосся, підхоплене вітром. Дуже мала зміна, яку ви навіть не побачите. доки не придивлятиметесь. Хто знає? Хто насправді може це знати? Ми не знаємо. Ми можемо лише здогадуватися. Але допоки ми не знатимемо, напевно, що справді здатне спричинити наше втручання в час, не рівіння чи слабкий шурхіт в історії, ми повинні бути обережними. Ця машина, ця стежина, ваш одяг і ваші тіла було, як ви знаєте, стерилізовано перед початком подорожі. Ми вдягаємо ці кисневі шоломи, щоб не пустити наші бактерії в цю прадавню атмосферу. «А як ми дізнаємось, в яку тварину стріляти?» «Їх позначено червоною фарбою», – відповів Трейвіс. «Сьогодні, перед подорожю, ми відправили Лесперенса сюди в машині. Він прибув у цю саму еру і простежив за деякими тваринами. Вивчав їх?» «А вже ж», – сказав Лесперенс. «Я прослідкував за ними протягом усього їхнього існування, занотувавши, які з них жили якнайдовше. Таких дуже небагато». Як часто вони парувалися? Не часто. Життя коротке. Коли я бачу, що одне з них гине під падаючим деревом, а друге тоне в смоляній ямі, я занотовую точну годину, хвилину і секунду. Стріляю фарбовим зарядом. Він залишає червону пляму на боці тварини. Не побачити її неможливо. Потім я узгоджую наше прибуття до минулого так, щоб зустріти страховиську не пізніше, ніж за дві хвилини до того, як воно загине само по собі. Таким чином, ми вбиваємо лише тих тварин, в яких і так не було шансів, які не мали б паруватися знову. Бачите, які ми обережні? Але якщо цього ранку ви поверталися в часі, жваво запитав Екельс, ви мали наштовхнутися на нас, на наші сафарі. Як все... все закінчилось? Вдало? Чи всі ми залишились живими? Тревіс і Лесперенс перезирнулися. Це був би парадокс. Відповів останній. Час не дозволяє такого безладу, щоб людина зустріла сама себе. Якщо таке трапляється, час відступає. Як літак, який потрапляє в повітряну яму. Ви відчули, як машина підскочила перед тим, як ми зупинилися. Це ми проходили повз нас самих, які вже були на шляху в майбутньому. Ми нічого не побачили. Неможливо сказати, чи була експедиція вдалою. «Чи полювали ми те страховисько, чи всі ми, включно з вами, пане Еккельса, залишилися живими?» Еккельс мляво посміхнувся. «Все, Годі!» – різко сказав Тревіс. «Піднімаймося!» Вони приготувалися залишити машину. Джунглі були високі, джунглі були просторі. І джунглі ми був, увесь цей світ, завжди і назавжди. Чи то звуки музики... Чи то звуки літаючих наметів наповнювали небеса, то були птеродактилі, що парили, простягши схожі на тенти сірі крила, балетенські кажини, з якогось марення нічної гарячки. Екельс, балансуючи на вузькій стежині, жартома навів рушницю. «Припиніть», – сказав Тревіс, – «що у вас? Навіть задля розваги не наводьте. Якщо рушниця вистрілить...» Екельс почервонів. Ну, іде ж ваш тиринозавр. Лесперенс подивився на годинника. Просто попереду. Ми перетнемо його шлях за 60 секунд. Роздивляйтеся, доки не побачите червону фарбу. Не стріляйте, поки ми не скажемо. І залишайтесь на стежині. Чуєте? Залишайтесь на стежині. Вони рушили вперед назустріч ранковому вітрові. Дивно! проморкотів Екріс. Десь там у майбутньому, за 60 мільйонів років, день виборів, усе позаду, Кейт президент, усі святкують. І ось, наче втрачено ці мільйони років, нічого цього немає. Ті речі, про які ми хвилювалися протягом місяців, або навіть ціле життя, ще не розпочались. І про них ніхто навіть згадки не має. Усім зняти запобіжники», – наказав Тревіс. «Еккельси, вистріляйте першим. Другий Білінгс. Третій Крамер». «Я полював тигра, вепра, буйувала слона, але тепер...» – сказав Екельс. «Хвилююсь, наче дитя». «Ша!» – сказав Тревіс. Всі зупинилися. Тревіс підняв руку. «Там попереду», – прошепотів він, – «тумані». «Він там. Його величність». Джунглі були просторі і повні щебетання, шурхоту, мормотання і зітхання. Раптом усе це вщухло. Небоби хтось зачинив двері. Тиша. Удар грому. За сотня ярдів від них із туману вийшов тернозавр Рекс. Це, прошепотів екліс. Це. Ч... Воно рухалось, переставляючи Велетенські, наче змащені олію лапи. Воно здіймалося на добрі 30 футів над більшістю дерев. Велике, злостиве божество. Делікатно притуливши свої маленькі субтильні ручки часового майстра до маслянистих панцирних грудей. Його задні лапи були як поршні. Тисяча хутів білої кістки, обтягнутий товстими линвами м'язів у чехлі з блискучої шагренової шкіри. Запаковані в броню, мов ноги якогось грізного воїна. Кожне стигно, малотонну м'яса, слонової кістки із сталевої сітки, а з величезної, дихаючи клітини торсу, звисали оті дві делікатні ручки, які могли підхопити людину і дослідити йому в ляльку, поки навколо наливалася змійна шия. І сама голова, ціла тона скульптурного каменю, легко підтята в небеса, і широко розтулена паща, з якої частоколо встирчали зуби, що радше нагадували ножі, вічі, схожі на страусинові яйця. Оберталися, і в них не було жодного почуття, окрім ненажерності. Воно столило рота в нестямній усмішці. Воно бігло, і його тазові кістки трощили дерева й кущі. Його пазуристі ступні пружно чавили землю, залишаючи сліди 6 дюймів заглибшки, на що б не падала його вага. Воно бігло ковським балетним поступом, надто врівноважене, збалансоване для своїх десяти тонн. Воно малявничо прямувало до залитої сонцем галявини, мацаючи повітря своїми гарними ящерними ручками. «Чорт, чорт!» Рот Екельса засіпався. «Воно ж може простягтися і схопити місяця!» «Ша!» Зле шикнув Тревіс. «Він нас ще не бачить!» Та його ж неможливо вбити. Тихо і впевнено виголосив Екес свій вердикт, наче безглуздо було сперечатися. Він зважив докази, і це був його зважений вирок. Рушниця в руках здавалася іграшкою. Які ж ми дурні, що приїхали сюди. Це ж неможливо. Стулипелько, прошипів Тревіс. Це кошмар. Поверніться, наказав Тревіс, і йдіть до машини. Ми повернемо половину платні. «Я ж навіть гадки не мав. Чому таке здоровезне?» – сказав Еккліс. «Я прорахувався. Ось у чому річ. Тепер я хочу вийти з гри. Він нас бачить. Червона фарба на грудях я Ящер-тиран підвівся. Його броньоване тіло заблищало тисячами зелених монет. Монети вкриті слизом, спітнілі. У слизу борсились маленькі комашки. Тому здавалося, що все тіло здригається, наче конвульсіях та йде хвилями, навіть коли саме страховисько не рухалося. Воно видихнуло. Сморід сирого м'яса прокотився джунглями. «Візьміть мене звідси!» – сказав Екельс. «Такого ніколи не було. Я завжди був певен, що не загину. У Мене були чудові інструктори, класні сафарі і гарантована безпека. А цього разу я прорахувався. Я зустрів гідного ворога. Я це визнаю. Це забагато для мене». «Не біжіть!» – скало Есперенс. «Поверніться! Сховайтесь в машині!» «Так!» – Екельс наче заціпнув. Він подивився на свої ноги, немов намагаючись наказати їм рухатись. Промукав щось безпорадне. «Екельс!» Він зробив декілька кроків, шаркаючи, заплющеними очима. «Не туди!» Монстр першим рухом пірнув вперед із жахливим вереском. За 6 секунд він покрив сто ярдів. Рушниці рванули, виблискуючи полум'ям. Ураган із тварючиною пащі затопив їх смородом слизу й старої крові. Потвора загорлала, виблискуючи зубами. Рушниці тріснули знову. Їх звук загубився у й гуркоті. Хвіст тварюки зметнувся вгору, б'ючи по сторонах. Дерева вибухнули хмарами листя і гілля. Страховисько простягнуло свої ювелірні рученята, наче намагаючись приголубити мисливців, скрутити їх, наче мотузку розчавити їх, наче полуницю, запхати їх до своєї верескливої горлянки, набитої зубами. Очі валуни раптом опинилися на одному рівні з мисливцями, і вони побачили себе в них, немов у дзеркалі. Вони вистрілили просто металеві повіки, впалаючи чорну райдужну оболонку. Мов кав'яний ідол, мов гірська лавина, тиранозавр почав падати. З гуркотом ламав він дерева, тягнучи за собою, Вивернув та розірвав стежину. Мисливці кинулись назад, геть. Тіло впало. Десять тонн холодного м'яса і каменю. Рушниці вистрілили. Монстр мотнув броньованим хвостом, простягнув свої зміїні щелепи та завмер. Десь середині луснув мішечок з рідиною. Із горлянки страховиська вдарив струмінь крові. Він зросив мисливців і знесилився. Вони стояли в крові, червоні й блискучі, грім затих. В джунглях запанувала тиша. Після лавини постав зелений спокій. Після кошмару настав ранок. Білінс і креймер сиділи на стежині й блювали. Тревіс і Лесперен стояли з гарячими рушницями в руках і матюкалися. У машині часу обличчям донозу лежав і тремтів екельс. Йому вдалося дістатися стежини і залізти до машини. Тревіс повільно підійшов, поглянув на Еккельса, взяв шматок марлі з металевої скрині та повернувся до тих, що сиділи на стежині. «Витирайтесь!» Вони почали стирати кров шоломів і також заматюкалися. Поруч мосуцільний пагорб м'яса лежало страховисько. В його вмираючого тіла доносилося зітхання і дзюрчання. Органи вже припиняли працювати. Кров била останні кола від шлуночків до селезінки. Усе вимикалося, зачинялося назавжди. Здавалося, вони стояли біля локомотива чи ескаватора, що зазнав аварії, усі клапани якого були відпущені чи застопорені. Кістки хруснули, власна вага тіла, яке втратило рівновагу, мертві тонни м'яса, зламали тендітні передпліччя, що опинилися внизу. М'ясо сідало і тріпетало. Та раптом ще один тріск вгорі відірвалася від стовбура велетенська гілка і з гуркотом поховала під собою мертву тварину. Ось воно. Лесперенс подивився на годинника, саме вчасно. Це те велетенське дерево, яке насправді мало впасти і вбити тварюку. Він глянув на мисливців. «Бажаєте світлину з трофеєм на спогад?» «Що?» «Ми не можемо забрати трофеї майбутній. Тіло має залишитися тут» де тварина мала померти, щоб комахи, птахи, бактерії змогли дістатися до нього, як це мало бути насправді. Тіло лишатиметься тут, рівновага збережеться, але можуть зотографувати вас поруч із тілом. Мисливці намагалися збагнути, але це їм не вдавалося, і вони просто похитали головами. Потім вони покірно потяглися за ватажками по металевій стежині, втомлено впали на подушки в машині. Поглянули на знищеного монстра. Замерлий пагорб, на якому вже працювали над гарячою бронею незвичайні птахи-рептилії та бурштинові комахи. Звук з полу машини часу примусив їх на мить скам'яніти. На підлозі сидів і тримтів Екельс. «Пробачте!» – промовив він врешті. «Стати!» – закричав Тревіс. Екельс підвівся. «Виходьте на стежину!» – наказав Тревіс, наставляючи рушницю. «До машини не повертайся!» «Ми залишимо тебе тут!» Лесперен схопив Тревіса за руку. «Стривай!» «Не ліс не в своє!» Страхнув Тревіс його руку. «Цей Бовдо трохи не вбив нас всіх! Але якби тільки це! Поглянь на його черевики!» «Лиш поглянь на них! Він зійшов зі стежини! Він нас знищив! Нас позбавлять ліцензії! Тисячі доларів страхування! Ми гарантуємо, що жоден не зійде зі стежини! А він зійшов!» «Ях ти ж Бовдуре! Я маю сповістити про це уряд. І вони відкличуть нашу туристичну ліцензію. А хто знає, що він зробив із часом, з історією? Гамуйся. Він лише вступив у якийсь бруд. Звідки це відомо? Кричав Тревіс. Нам ні про що не відомо. Все це вилими по воді написано. Забирайся геть, Екельсе. Екельс намацав щось у кишені сорочки. я за все заплачу. Сто тисяч доларів. Тревіс... Люто глянув на Екльсу, очеку книжку і плюнув: Йди туди, тварюка лежить біля стежини. Засунеш руки по самісінькій лікті її в рота. Потім зможеш повертатися до нас. Але навіщо? Тварюка мертва, блазню. Але кулі не можна залишати. Вони не належать минулому і можуть усе змінити. На тобі ножа! Відкопай їх. Джунглі знову жили, наповнили джижанням і пташиними зойками. Екель сповільно обернувся, оглядаючи ту гору первобутніх тельбуків, пагорок кошмару й жаху. Лиш після тривалої паузи він на вида почовгав по стежині. За п'ять хвилин він повернувся тримтячи, з руками мокрими і червоними до ліктів. Руки його були стиснуті, і в кожній він тримав пок декілька куль. Потім він упав і лежав там, де впав, не ворушичись. «Не треба було таке з ним робити», – сказав Лесперенс. «Не треба?» «Про це ще зарано казати». Треві штовхнув нерухоме тіло. «Живий?» «Наступного разу. Він не схоче грати у мисливця. Добре». Він втомлено показав Лесперенсу великого пальця. «Вмикай! Поїхали додому». 1492. 1776. 1812. Вони вмили руки й обличчя. Придягли задубілі сорочки й штани. Екельс вже був на ногах, але не розмовляв. Тревіс розлючено споглядав за ним хвилин з десять. «Не дивіться на мене!» – скрикнув Екельс. «Я нічого не зробив!» «Хто зна! Хто зна!» Лише зійшовши зі стежини, це й усе. Ступив якусь багнюку. «Чи ви хочете, щоб я впав навколішки і покаявся?» «Може, це було бідоречно. Попереджаю, Еклісе. Я міг би вбити тебе. Рушниця в мене завжди на Я Я невинний. Я нічого не зробив». 1999. 2000. 2055. Машина зупинилася. «Вилазьмо», – сказав Ревіс. Це була та сама кімната, яку вони полишили. Але не така, як того разу. Той самий чоловік сидів за тим самим столом. Але… Той самий чоловік сидів за тим самим столом і якось не так. Тревіс швидко роздивився навкруги. «Все нормально?» – різко спитав він. «Чудово! Ласкав просимо додому!» Але Тревіс не розслаблявся. Він наче дивився кудись крізь високо розташоване вікно. «Окей, Еккельси!» «Іди, геть і більше не повертайся!» Еккельс не рухався. «Чуєш?» – сказав Тревіс. «На що вирячився? Екель стояв і нюхав повітря. В повітрі було щось таке. Якась хімічна домішка, надто тонка, така слабка, що годі й помітити, якби слабкий зок підсвідомого відчуття не попередив його. Кольори, білий, сірий, синій, помаранчевий на стінах, на меблях, у небесах, за вікном. Де? Де? І ось відчуття укреслились. І тіло охопило судома. Руки затремтіли. Він стояв, осмоктуючи цю незвичність всіма порами тіла. Десь хтось, наче кричав, таким високим свистом, який хіба що собака почує. І тіло кричало тишою у відповідь. За межами кімнати, за стіною, за тим чоловіком, який вже не був тим самим чоловіком, що сидів колись за столом і вже певно, що не за тим самим столом. Там був цілий світ з вулицями і людьми. Що це тепер був за світ? Ніхто не міг сказати. Він майже відчував, як всі вони рухаються там, за стінами. Немов численні шахові фігури під сухим вітром. Але перед очима був напис. Намальований на стіні офісу. Той самий, що він його прочитав сьогодні, коли вперше війшов до кімнати. І цей напис дещо змінився. Врім'яне Safari Incorporated. Safari любого роду в прошлому. Виберіть животнеє. Ми достамо вас до його, і ви натиснете на крючок. Екес відчув, як сідає в крісло. Ніби навіжений, він намацав рукою отой товстий слиз на підошві. Тремтячи, підніс він до очей грудку бруду. Ні, цього не може бути. Такий маленький. Він би не міг цього зробити. Ні. Збагна! виблизкував зеленим і золотим метелик, дуже гарний і зовсім мертвий. «Такий маленький, не міг цього зробити, це ж просто метелик!» – скричав Еккельс. «Метелик – ця витончена маленька істота, що порушила рівновагу, зачепивши рядок маленьких кістечок доміно, які в свою чергу зачепили великі кісточки доміно, а потім велетенські кісточки доміно, і всі вони падали й падали, довгі роки, протягом усього часу. Екельсів розум заметушився. «Це ж не могло все змінити. Невже один мертвий метелик – це така важлива річ?» «Невже?» Його обличчя застигло. Тримтячими губами він запитав. «Хто? Хто переміг на президентських виборах вчора?» Чоловік за столом засміявся. «Жартуєте?» «Ви ж добре знаєте, що Дончар. Хто ж іще?» Звісно, не цей дурнуватий слинько Кейт. Тепер у нас залізний хазяїн. Справжній, конкретний пацан. Службовець раптом замовк. А що? Екельс застогнав. Він впав навколішки. Він став згрібати золотого метелика трепетливими пальцями. Чи не можна? Заблагав він у світу, в себе, у працівників фірми, у машини. Чи не можна повернути його назад? Так, щоб Воно було знову живе. Чи не можна почати спочатку? Чи не можна? Він не рухався. Із заплющеними очима він тремтів і чекав. Він почув, як у кімнату шумно видохнув Тревіс, як Тревіс пересмикнув затвор, зняв із запобіжника, підняв рушницю. І це був удар грому.